ګرار محترم阿里ډین کو مولانا مؤتی تو سی بحثه په دوره تفسیر قران دا 42 نمبر کې څټ چې په محللا بلل خیر مرغوس کې 54 9 2008 کې شعر دی د دې د یا ساتي ارشادې په د سنت کې سیریز مرګه دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین ټور دنګیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 031, 57, اول دا ری نادا چې سورې نساء کې اصلاح د معاشره وشو نو سورې مايده کې بیان د هلول د حرمت کوي چې د عقيده اصلاح هم دا وکا دارنګ بل رب دا چې نساء کې شرک اعتقادي د هغه رد وشو نو مائده کې د افعال شرکیه او اشراک فعلیه او رد کړي د دې وجه نه ورفسه راړو الله دا رانګي کې د تنظیم بیان او شو نو سورې مائده کې هغه مسله ذکر کای چې دا غي د پاره تنظیم جوړ شوو چه اغا رد ده در نظر نیاز در غیر الله و در اشراکی فیلیه و دارنگی سوره کې وی واللزین عقدت ایمانو کم چه وادی مو کڑی وی ندلتوی اوفو بالعقود اغا وادی پورا کئی دارنګه سورہ نسا شروع په خطاب عام سره په لفظ دیا ایو الناس نو سورہ مائده شروع ده په خطاب خاص سره نو دا تفصیذ بعد الطامین شو دارنګه سورہ نساء ختم شوه په نفي دشرک فی التصرف باندې او دا چې حضرت عیسی او فرشته عجز دي 아이س نشي کوله نو سوره مائده کې رد شرک پھیلی کئي زګه چې شرک په تسرب د زریعا او د شرک پھیلی دیو جناور پرسه د غیر رد کئي داننګ نور غن وجودي درابت غن وجود نورم دي داواد صورت نو داواد صورت سلور خبري دي تحريمات العلماء ذکر کړي وګورې د ځد کړي په دې اصطلاحات او به نظام پور کړي تحريمات العلماء چې بندګانو حرام کړي نو داږي حکم داده چې هغه حلال دي به دہی حرام کړی دي نو چې دہی حرام کړی دي نو داوی حکم حلال ده الله ذکر کئ بل دا تحریمات الله ذکر کئ کم شیونا او سیزونا چې الله حرام کړی دي نو هغه ذکر کئ چې الله حرام کړی دي هغه ته حرام ووایا حلال ورته موایا دارنګې نذور الله ذکر کړي مان ند الله په نوم باندې نظر او مانښتا دا چې او شوا ند دې به قدرې مکواد دې عزت کا اورم مثلا نذور العباد د نذور العباد مطلب دا څه د غیر الله پنومبا نکم نظر او نیاز اوشو نو دا دې اسقدر مکا وعده حرام دي د څالور مساله د صورت داود دا ذکر کوي او ور سره زای په صاحبان رد جمهوریت او سرام کوي تحریماتو لعباد ذکر کئی چې بندگانو کم سیزونه حرام کردی دا حلال دی تاسوگو رئی اول لمر آیاد کئی اول ذکر کئی اول لمر آیاد کئی احلت لكم بحيمة الانام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد غير احلت لكم بحيمة الانام حلال قليل شويد ستاسو دفارا ساروي بزبان إلا ما يطلع عليكم مگر آغا چلستشي پتاسو بانده چه ده کم حراموال ذكر کولشي آغا جدا نور ساروي بزبان سورا چه دي آغا حلال نی او گو رئی دا بیاد ساتای چه دا کم سالور مسالی دی تحریمات العباد چه غی بدزانا حرام کول کول دا دا زمانی دا جاہیلیت روسون دی آغی ظلمون دی دا شرکیات دا تحریمات اللہ چاوه الله بكم حرام کړو دې به حرام نه نو دام د اغه چې کوم د ظلم دام د اغه یو ظلم نو اوله مسله چې تحریمات ول عبادت دا ذکر کین نو اول دا ویل آیات کې بیا تاسو ګورئ آیات نمبر 87 کې آیات نمبر 87 د دې سورۃ آئے کې بیا الله ذکر کین يا ايها الذين امنوا او ديمن خوندانو لا تحرموا طيبات مع اهل الله لكم ولا تعتدوا او ديمن خوندانو محرمات سو پاکيزه اغه حلال کړی پاکی زد آن سی زننا چی علال دی اللہ ستا سدھ پارا او زیات تجاوز مکوئی بے شک اللہ لا یحب المتدین مینہ نکید زیاتی کون کسرہ زیات مکوئی دا اللہ حلال سی زنان مہراموئی داریں گے بیائے ذکر کئی آیات لمبر چیانوے کتا سوگو رہی لگو آیات لمبر چیانوے کتا زکر کئی اوحل لکم سوول باې او توام مووه مطالله کومول صاره حالالکړی شويدي ستاسو دپه سو او د غې تو ستاسو او دپاره د ف دا, دا, دا, دا حالال د نهه مویما د ځانانه خللو حرم مجوړوي دارنګې بیایې کرکئ په 1 سوین سا سوگو رہی ایک سو تین کی بیعہ ذکر کئی اللہ ما جعل اللہ من بحیرہ ندگرز ولی اللہ تعالی من بحیرہ سب بحیرہ ولا سائبہ و نسائبہ ولا وسیلہ و نو وسیلہ ولا حام او نہام بحیرہ آغا ساروے چوږ واجب ولا فرېګلو بیا به آزاد پر خدا د غیر الله پنوم دانګي ای سایبا آزاد پر خودی شوی آزاد پر خودی شوی چې بلکل ارثه د پاره ایدا بالکل آزاد ده په دې وایس کس مکار نه او دا به د اله او پنوم باندې ګرځول او په دې باندې بیا پاند و غیره اس کس مڅ شینرالو بوجبه پناچو وسيله آغه اوخه چې لزبه چې به راوړو یا او هم اوخو او هو چې هغه بلس او هبلار بکړې نو دایو دا بهيره غوګ بل افریکوي دا اوس پړلې حرام دي صایبه ویدا زمونږ د آل او پون مشو یادې خړل حرام دي دارنګ وسیلا ویدا چې کوم دا نو حرام دا اوس دا نو فر الله دا الله نه دي حرام کړی ولی تاسو حراموي ما جعل الله من بهيره اللہ پی رادو کو چلہ دا ندی کر زولی داریں گے دویمہ مسئلہ تحریمات اللہ ذکر کئی پگانو زائینو کے تحریمات اللہ ذکر کئی اول اگو رہی ایک لمبر آیات کے غیر محل سویدی وانتم حرم پدی کے ذکر کئی پداز شیطا سو چینه حلال غنوں کې خکار لرا پداسه حال کې چي تاسو په حالت د احرام کې ګوره اخكار ده او تو په حالت د احرام کې نو اخار ده له حرام ده الله حرام کړه ده نو حرامه وګڼه حلال ورته موایا بیا ذکر کوي په آیات لمبار 90 کې آیات لمبار 90 کې بیا ذکر کوي بسم الله نوې کې الله رب العزت بیا ذکر کوي چې الله کوم سيزونه حرام کړيدي هغه ته حرام وایي یا ایو الذین آمنو او دی مان هم الخمر والمیسر بشکا خبرذا ذات شراب او جواري والانصاب او درغاونا والازلام او تقسيم ما معلومه والفغ شعبان الريج سوم من عمل الشيطان ريج سوم من عمل الشيطان گندگی دا د عمل د شیطان فجت لعلكم تفلحون زان بچید دینه شاید چې تاسو کامیاب شئ ها مخه چې دا الله حرام کړو او دا دا حلال غنل الله و داسې مکوي داسې مکوي دارنګه بیا ذکر کړي آیات نمبر 96 و حرم عليكم سيد البر ما دمتم حرم کله شوه تاسو باندې ښکار دا وچی ترسو پورې چای تاسو پال د احرام کې الد د احرام کې وین دربان د حرام نه الله حرام کړل نو حرام ورته وایه دارنګی نزور الله چې د الله نظر او نیاز او شې نو دایب قدری او هغه چې کم نه حلال نه فرایې دا ذکر کوي آیات لمبردونکي تاسو ګورئ اول یا ایو الذین امنو لا توحللو شیر الله بیا ذتیمه کوي د نخو د الله د الله د نفو د نظرو نیازاز تقریب م کوي چې د الله په نوماې کم ش د داې تریبمه کوي دارنې بیای زی ک کوي اات لمبر سطان کې چې د الله د نظرو نیاز قا د جعل الله الكابة البيت الحرام جرز والد الله تعالى کور د عزت قياما للناس سبب د پاتي كدو ده خلقو سبب د پارا د پاتي كدو ده خلقو والشهر الحرام او امیاش ده عزتو والحدية والقلائده او جرز والد الله تعالى او قرباني والقلائده او او پتایوال الساروی او حج تلقلشوی الله دا غر زولی دا دا الله نیا ذاتی نو د دې قدر او کیودې به قدر مکاوی الله اکبر دارانګه سلامره مساله نزور العباد چه دا غیر الله فنون باندې کم نظر او نیاز او نو دا حرام دی اودا مخری او د دې قدر او عزت مکاوي چې د بندگانو په نوم وشي او دا ذکر کوي پایات لمبر 3 کې اول وما او حل به له غیر الله حرام کښې شوه د پتا سو باندې آغسو چې آغه کلمہ چې आवाज چت کښې شوي په باندې د پارا د نذ دقت د غیر الله د پارا د قرب حاصلولو د غیر الله دارنګه بیا دغه آیات کې ذکر کای وو معذوبها علن صوبه آغشه چې زبکلې شوي علن صوبه په درگاونو باندې شپه درگاونو باندې زبکړې شوي نو دا حرام دی حرام حرام دی نو حرام دی د دې قدرې پکار دا او د دې قدر نه دې پکار دا کوفر دی ناروا دی دارنگے بیائے زکرکے آیات لمبر سو کے آیات لمبر سلم كل هوايا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث و يعنى دي برابر الخبيث نيازاد ده غير الله نظر نظرنا ده غير الله والطيب ونظرنا ده الله اگر کفندر کی تالارا دیرواله ده پلیت ده پلیت ا دیرواله نيازاد ده غير الله نظر و نیاز ده غير الله کہ دیر زیات وی خواب پلیت پلیت وها حلال نشی کېده او برابر نه دي چاره مده دي سره فت اقول الله يا اول الالباب لا لكم تفلحون دا ذکر کوي دا مساله سلور ور سره زای زائب فزايبان دي رد جمهوريت کوي او دا چې اکثر گمرا دی نو دا خیته تا چې ګوره خبردار پدې مساله د هلو د حرمت کې ډېر خلک اختا شوي دي ډېر خلک پدې باندي نه پويږي ازنه چې توا یې ډېر په سيزو ډېر خلک دار سيزونه کوي او ګوره دا زماني د جاهليت کې دار وسوم هو چې د الله حرام تبې حرام نه وي اوب هلال او چې کم سيزونه بنديګانو حرام کړه هغه به حرام ګنل بیا الله به هغه حرام نه دی حلال دی دارنګ د الله په نوم باندې نظر او نیاز چبوشو دایس به قدرې به کولا او دا بندگان و پنمچه و کم نظر و نیازو شو دا غیب قدر احترام کو دا ټول روسوم د جاہیلیت تی او دا اصمشت دی زا مشت نمونه خروار بیا یا سو ذکر کما قاول د صورت صورتو هم دا دعوه و خلاصات صورتو صورت کې دو ایسی دی اول ایسان دا چیان ساٹ لمبر آیات دا چیانساٹ لمبر آیا تا پورے او پدے کے درے بابو ندی اوال باب دا سوار لسم لمبر آیا تا پورے پدے کے بیاند دا مسائل ارباو کئی دا سالور وار داوے ذکر کئی شفاگم لمبر آیات کی امر مصلح ذکر کی او اوام او اتم کی ترغیب ور کی دیتا چھے وفا بالعہد او کیا وادی پورا کی او لسم لمبر آیات کی تخویف او نہم کی بشارت او زجر پنقز عہد باندے سرد امسلود یهود او دنا سواراونا دای هود او دنا سواراو امثله ذکر کوي چې ګورا غي واده ما تکړوي الله اکبر دولسم دی الله سم سوال سم کی بیا دویم باب اګه د پینځل سم لم بر آیات نواخله ا بوی درڅال اسلام بر آیاته پوره پدې کې پینځل سم او شپږ سم کې ترغیب د اتباع پیغمبرتا او فتوا ده مشرکین وباندې او رد د شرک په تسرب په لسم کې نو چې دا شرکیات کینو jihad ورسره پکار دے او څوک چې جهاد نه کین نو د ترک jihad د لپاره دوا نمونه اوله نمونه په آیات لمبر شلم کې دویمه نمونه په آیات لمبر 19 تم کې ګوره چې جهاد پر خوده انجام ته وګوره او بیا امور انتظامیہ ذکر کای 32 کې 33 کې 38 کې امور انتظامیہ او په 35 لومبار آیات کې حکم د زیاد او اخیرا کې تخفیف او خروې او رد د شرکت تسرب بیا دریم لومبار دریم باب د آیات 41 نواخلې تر اخر د دې سې د 64 پورې او 파رے کې اول زجرونه د منافقین او تا او يهود او تا او دا, غی لس لس دا, دا, او دا, دا را لاس پلتای ذکر کړي لاس پلتای ذکر کړي د 44 لمبر آیات کې ذکر د کتب الہی او دی د 파ره د تحکیم چې او ذکر کتابون کتابونو اغام د 파ر د فیصله را لګليو او دا کتابون دپاره د پصللی او بیا کم دی آیات لمبر ایاون کې زجر دی په دوستې د یود او د نه اوبانندې او حکم کوي په معالات د مومننی نوبانندې او په سطتاون لمبر آیات کې داغې نه به شروع شيلس غلتونه چې دای سره دوستمه کوئ او تخوی پر اخراوی او دنیاوی با ذکر کی وصرا دویم حسان یایو الرسول بلغ ما انزلا الائی کم رب بکا دائینا شروع کی او پاغی کی دو بابو نا اول بابو اغاد چینس سی لمبر آیات پوری پاگئی کی اول عمر بی تبلیغ کئی او بیا پینزم سالے ذکر کئی غٹ غٹ چې دا مسالے ارسو او بچکول دا پما باندی دی زباد افاظت کوم حفاظت تیفما دی خود تا مسالے ارسو او تخویفی دنیاوی ذکر کای 78 کی اوخراوی ذکر کای او 83 کی بشارت ورکای مومنین او تا او ور سرا ور سرا حد شرک تسروب کای دویمه دویم باب ا بیا اغه د ستسینا تر اخره پوره دے ائے کی اراد دے په شرک پھیلیبان دے چې اغه مساله سلور والا مساله ارے بیا مات کړی دي ا په تحریمات د غیر الله باندې دارانګه رات په تحریمات الہیہ او دارانګه دا رات په تحریمات د غیر الله باندې بیان تحریمات الہیہ او دارانګه رات په نظور د غیر الله باندې او ذکر د نظور الہیہ دا سلوور واړه بیاو کی او بیا ارشاد الی تعلیم الدین ف 101 کی عورت په تحریمات مخصوصه صایبا وغیرہ دي د غير الله د پاره پاغي بو کی 103 کی او ذکر د حلف او د قسم بو کی تفریان علی ما قبل 103 کی دلیل نقلی اجماعی به ذکر کی ف 109 کی د کل انبیاء ہونا او دلیل نقلی تفصیلی به ذکر کی بیا د ایصال السلام نا 110 کی او اواخیر کې 1 کې خلاصه د ټول صورتت عاب غاخلی داوا خلاصه د صورت او داوه د صورت تاسو او کته چرت دی د اشرا کې او او دا ااشه کې فعلیا مختصر یوو زیکر کوم دا اوسم شته دی دا رسوم د جاhilیت چ را اوسم تول شته دی او سو شتا ده او سو ما او سو چه کم ده آغان اللہ ختم کلا و اللہ نورم ختم کی اول خدا چه بازی خلقو که او سم ده شتی او دا مخ که او چه اغیبا تخصیص درزو کو دپار ده عبادت او ده رنگی تخصیص د شپو به کو د پاره د عبادتو لکه شپه د جمعه د قیام د پاره خاص کول او رز داغي د دا پاره د روزی خاص کول دارنګ باز او رازو کې سفر بد ګنل او باز او رازو کې سفر خګنل دا لکه وې د دغه پرز باندې موږ نه زو د نهه پرزا او د شروع پرز دا کارونه باز خلک وای دی کې مون نه کو دا ټول اشراق تي دارنګې پوادکي وادکي وګورا نو مانګه ډک به والا پر سره باندې کې خدا دارنګ کور کې مالګا دابې نستا دارنګ کور کې شکمنه او دا نا و ماګه تا ډک خدل او غما دارنګې داغې په سر باندې داډک منګې ګرزول دارنګې چې کلا به کوره کورې استد پلار د کوره نو دانی به ولا مخه ته ګرزول او دارنګې واخه به ولا مخه ته ګرزول دا دې د پاره چې دې سره برکت راځي دارنګې چې کلا به ناوی راوستا کورتا نو هغه باندې به پونډانا او داس زونه نشتل دا دارنګې داغې دا دا بل چه مالگا وی ده سا کم دولای و نو ده دولای ده پاس چه با کم سادارو داغی گوٹونتا وی مالگا تڑالا بازی زائنو که دادی ده پارا چه وی ده براکت راشی دارنگی ناوی چه بی راوستا نو ده ناوی لبیسترگی اوتاللی او آغا به چکم ده دغی مخ ته به قران خدا در ټول کوکریا شرکیا تو او افحال شرک او دا به دیک نهو صد گنو او پسکه به چکم ده برکات گنو سنا به د نو صد نزان بچکو دارنګ چناوی به راستا نو ماشوم به دغی پغیک کی, کی خدا او د اوسم بعض خلک دی د دې د پارا د شرک پھیلی ده چله پارا به دا کول شیار دایلا به خدا اول بچی ور کی دارنګ ناوې به د خړ او دلیور لیور په خوف باندې غورځوله چې راو بیس تاول ویاله دې له خوله لاړه شه دارنګ په اول یو سور ازو کې وغاخه به چې کم نه په کور کې نه پرې کولا ویدوادلوم به راځي دي او دې کې وغاخه چې کم نه نو نه چې بیا بچې و پیدا کې دو نو چې بچه پیدا کیدو نو پاره کې بسو پاره کې به ارال د خريلم سه عاب او تواچو او دا به رسد پاره کول دا به دیده پاره کول چې بچه زر پیدا شي دا نو هو سات او برکات دا شرک پھیلو او دا کې خلق مبتلا وو دانګي ناوې به بوتل پوهه مرز باندې د پلار خور ته پوهه مرز به د پلار خور او کنه جنوی بیا سپیر کیږي دا نه او دا هلو حرمت ته کم زاینه راړل دارانګه په خاص هيئت او طریقې سره ناوې وبوتلا دا او خدغا خاون وبوتلو سخر کرا سراځ به چر تیرې ویارا اوس په خاون منګه بوزو سخر کرا او اب سخر کرا بوتو یو خاص ودا کیفیت وله جوړ کړي دارانګه فراغی که با شام بیراده منباتیان بیراده او آغا منباتیانه لکه دا اسم کیگی او پدی منباتیانو کې اوس خدا خلک پیشن لکی او سب که دا چې میچه دکی او خیرم گنی دا شام اوڑل او دا دیوی او منباتیان اوڑل دی کې بی برکت گنو دا رنگ مشال دا بیوڑو او اسم اوڑی دا ټول دیکی حلو حرمت گانی آغی که دا بیا بیاداغ سی بربند گرزی دا رکم زی نرالل دارنگی دا ناوی ساخن قرآن مجید که خودل دا بیاغی ساکه خودل پر ڈولائی که ویچی برکتی شی دا حلو حرمت تی رکم زی نرالل او دا برکت کم زی نرالل دارنگی بازی زیونو که بیا داو چی دا قرآن دا پاسا به پیسی که خودلی د قران د پاسه په سی کې خو دې وغه به بیا دې سره کې خو چې دا برکت شي دا هله او حرمت چرته دا دارانګه دا به کول چې په مقام د غسل کې چې کاله وا غسل به ويستو نو اوا زای کې به بیا شامه بلول ډیوه به بلولې او دې کې به برکت غنو د کمزانه راړو دا هلو حورمت دې را, را, را, را, را کمزانه پیدا کړو دارنګ ډیر عجیبه نور کارونه جینای پیدا کېدل بد غنل دام چې کومه دا خالص کفر دې ولی بد غنې دا, دا کافیر خو یو دارنګ کجینای پیدا شوه نوبازي زاینو کې بیا داو چې هغه په ډیران باندې لگوخه لکه خدا وې چې دا پډېران کې دې د دینه دی دی نهه وسات لړشي او دا چې کم د بیا اناهوست ناراضي دارانګې چې سړې بخل حرکت ورکاو یا خځه او کاټ کې وناستو په بې فزوله یا اوسم باز خلکو کې داشته وې دا سمکو بیا چې کم نه مل من او کور نه برکت زی دارانګې دا به کول چې د کاټ په مینس کے وے بچے چی کمدن نکی نو ویدی سارا براکت زی دارنگی نور دا سے عجیبا عجیبا کارونا اگدو دیر زیادا دیر فلی تیوے شرکیات کسما کسم تاوی کو سارا یا دا چی غنمو کے مانگا کلنگ شوئی نوائی دینا و بیا زکات ور کے او که زکات نو ورکه نو ایدا بیاش پیر کی او دا غنم د کې چکندو برکت بیا ناراض او دا سپری بیا و ایدا به ها مها ورکه انو دا دا ټول یو پیر نو بیا ورکه دا ټول هلو حرمت د زانه جوړ کړي دي او ایدا بیا حلال نه ترغه د پوره تر سو پوره تنه بیا زکات نه دا ټول چې کند نه ناروا پالی ګانل وادنہ کی په دې کې دا هله ورمت دې کم ځای نه راوستو دارنګ دې دې پلس م راز باندې 아이ک خام خاص دانی په خی و غور کای دارنګ په دغه کې په محرم کې رانجن لګی دنداسان لګی سنانا ویدہ حرام دې د محرم ا حسن حسین میاشو دې حسن حسین دا ټول حرام دی او دا اشراکی فعلی او کی راضی دا هلو حرمت تر کمزاینرا اوست الله ندی حرام کړي دی واله حرامي دارانګه پداغ رازو رز کې قبرونو لا بتلل او عقبې نی کول دار د دا کمزاینرا اوستل دارانګه په سفاره میاش کې بدفاليني ول دا باز خلکو کو دار د دا کمزاینرا اوستل دارانګه په سفار کې وعده کول وی دا, خنی دا دا د د کم ځای نه راتن دا خل حرمتې کم ځای نه پیدا کو دارنګې په داه را کې په سپارې میاشت دی کې د خمبی نه او د کنونه به داې نه را وختی او س بعضې خلکو کې دا مهشته دی نه را او باې او دا بدفاال ګ یاره دا په دیې و کېنی دا د د کم ځای نه راتنل خل حرمتې د کمم ځای نه راتن دارنګې لور خندو کې ځالله سور خې پای کے رضا نہ هلو حرمت جوړ کړه او ډېر داسو سودارنګې رجب کې پمیاش در رجب کې پای کې بيد زانا منز جوړ ک مخترع صلات الرغائب دابې جوړ ک په ليله البارات و غیره کې دادر کم زانرا اوس ته دارنګې دا شابان نصف اول دی کې نه صد دا داباز اوقات تو دارننگې په اور سره لوبی کولی او اور پارې کې بلول دا اوسم په بعض مقاماتو ځایونو ک دا ټول چې کم په دی کې پهنیصف د شابان کې په ک تیررو او ډیرالې د تو کول چې موږ ډوډی پهې خیرراتونونه م ډیر کوو دا د کممځ نه راستل دارنګې سواتې مخصوصه دی پهشبان دی دالی د کممځ نه راستل دارنګې رمزانل مبارک کې قبرونو لطلل دا به خگانل او نطلل دا به بدگانل دا در کمزانه راوستل. دا حلو حرمت سه کمزانه جوڑ کلو. دارنگ پشپا دا اختارو سڑی بتلل دا سړو دتلو و دتلو وراز دا. او پر راز دا اختارو بانده خزبتلی دا حلو حرمت دا در کمزانه راوستل. دارنگ نور دا کارونه کسمه کسم طریقو سره ودونو کې اوسم داسې کیږي په خادو کې او په غمونو کې هغه کې بزان لاو بیا غمونو کې ځان لرو دنیا کفریا شرکیات چه دان کې نو بیا داسې کیږي او چه دان کې داسې کیږي دا هله او حرمت چه کم الله حلال کړي کم الله حرام کړي نه تسنګ د ځان حلال او حرام ول کې دا ټول اشراکی په لیاو کې ګن سي زونه رازي او دا چې کوم دی رسوم دی غلط سر رسوم دی ساشرا کی فیلیا غلط راځي د دینه ځان بچ کول او دا چې کوم دی ختمو الغواړي ګن رسوم دا شي چې پدې ملک یو او, او سو اسوم پدې ملک شتري الله سو ختم کلو الله د نورم ختم کی کاله کاله دی وای یاره پنځه فریان سو کړو پنشپیریان خدا اکلو چې دا تمام کفریات کې دل پده ممالکو کې یو مولا دا سنو چه را پاس دلو حرام ویلوی یو دا سنو چه اغده دیرت کده وی پنجپریان را پاس دل دا تمام کفریات نن ملک روخان ده رنا را غلی دا الحمدلالله دا چا اکلو دا پنشپیریان اکلو اللہ اکبر اوس اول باب او پاگی که بیان د سلور مسلو او امر مسلک او مصلح او ترغيب ف عهد باندي چې وفا بالعهد کوي یا ای اوه الزینا امنو او دی من خوندنو اوفو بلعقود پورا والو کای پوادو د هلال د حرمت باندې دا عبد الله ابن عباس نه دا امام قرطبی نقل کړي پورا والو کای تاسو پوادو د هلال د حرمت باندې او حلالت لکم بهیمت الانعام نو حلال کلاش حلال تاسو د پارا ا به زبانه سروي زایر سرا بتنشتره چه داوائی چه او فو بلو قودوا دی پورا کئی او وادی پورا کئی رستوائی ساروی حلال دی تار وی حلال دي دی نو دغه ظائرن صداسه ربت نقش کاری لکن شدیت او ګورې ودید هلو د حرمت دی لکه امام قرطبین نقل کړي په حوالہ د ابن عباس باندې د داننګ غرايب القران ذکر کړي او امام سمرقندی دا ټول ذکر کړي په دې ځای باندې شیخ د وېصا بداوالي ور کولې او شیخ د باجاول په امام د امام قرطبي په حوالہ باندې را نقل کړي دي ځکه چې مانې دا, دا چې حلال کله شوی آ سبه انده پورا والو کوي چې حرام کړی دی الله حلال کړی دی وادي د هلال او د حرمت نو چې دا معنا وکي نو وروستو بیا را بچته دا نه چې یره وادي پورا کوي ساروي حلال دی نه وادي پورا کوي د هلال او د نو باس چې دا وادي د اووی دا معنا د وکړو رابط اسان نه او حلال تلکم بهیمت الانام حلال کله شوی دی استاذ را إلّا ما يطل عليكم مگر آج لستې شي په تاسو باندې حورمت د اغه چې حورمت د تبیان شمه د الله کوم حرام کړیا خو سیدا نور ازه حلال دي حرام مو تاسو نه ځنه موایا غیر محل سید په داسه کې چې نه تاسو کې خار را په حالت او انتم حرم او یی تاسو په حالت د احرام کې یاکونو غیر محل سید دان دویما دا وشوا ان الله يحكم ما يريد بشك الله تعالى يحكم في صله دا سو يريد چخه شي مانس دا ما حره د علت اجمالي دي ما حلال کړيدي ما نو چې ما حلال کړيدي او ما حرام کړيدي او ژب فیصله باندې خپويږه ما نو زم ما فیصله او ايات نمبر 95 چھرانوے فچانوے کی علت تفصیلی و بیارائشی بیانوے کی چہاہ آزائی کہ اللہ علت ذکر کی اللہ اکبر علت تفصیلی اللہ و یا ایوہ الذین آمنو لا يا ايها الذين امنوا ليبلوانكم الله بشيئ من الصيد تنالوه ايديكم ورموا حكم ليعلم الله من يخافه بالغيب لازم امتحان دې او زم امتحان کوم نو چې حرام کړی او ما حلال کړی دا زم امتحان دې درم ادعا پتی صورت کې ذکر کوي یا ايها الذين مانسود تا الله قدر کوي يا ايها الذين امنوا و من لا تهلو شاعر الله بي عزتي ما کوي د نو فو د دين د د د الله شاعر الله د نو فو د الله ولا الشهر الحرام او م بيزتي کوي د مياشتي د عزت او ولا ال هديا او م بيزتي کوي ولا ذ کو دا قوبان واللقللا دا نه هغه پرټی والا سااروي چې کم ا هغه میدانې حجتللیږلی شي دهغې ب من کوئ اوله آمینل البيت الحراو او مبی ذتی کوي کو د ق د ب الله بته حرام کور دی زتو چې دهغې قصد کوي نو د هغې بې قدري من کوئ مراتې ممنان را روان دي الله هوک اوس مومنان را رواندی او اغیی بیت اللہ ترازی انو تانسو دا اغیی بی قدری مکویی نو دا مانا چی گوکلا دی سراغا انس خان دا آیات ای کریمه چی بازی وی وی دا آیات منسوخ تی پا دی سراغ چی وی آمین البیت نمورد مشرکین دی خدا آیات بیا منسوخ تی پا پینزم لمبر آیات دا سوره توبی سراغ پا آغی سراغ منسوخ دی الله اکبر نو منګه معنا وکړه مراد دې دی دي خو بیا د عشق راځي چې مؤمنانو څنګه مؤمنان منکړو نو دا غي جواب دا چې دا غي مؤمنانو په حالت د کفر کې دا مؤمنان منکړو نو کې دیش چې دیوي چې موږ بهم نفرېدو الله ما نوکړه داسمه کوي والا امينه او مبي ذاتي کوي دا قص کوونکو دو کور د عزت يا بتغونه چې طلب کوي اي فضل مې رب مغوار والد خپل طرف مغوار فضل د خپل طرف خفل رب د طرفنا وري ځوان او رضامنيا وا اذا حللتم فاستوعد ور كلاچ تاسو حلال کزان لرا یعنی د احرام نو وته فاستوعدو بیا کار کوي جائز دي تاسو لپاره امرو للي اباحه یعنی بیا دلا مباح دي ولا يجري منكم او دي باروی تاسو لرا شان آنو قوم بغوز دیو قوم انسو دو کوم آنی المسجد الحرامی دو وجید دینا چه تاسوی بنکڑوی دی مسجد حرام نا انتا تدودا چه تاسو زیاده او کئی از سینا چه او حسد دیو قوم سر راشی چه ورد دو مونگ دو مسجد حرام نا بنکڑو نو مونگ بے اوم بندو نا نا نا ولا آمین البیت الحرام اللہ اکبر پا او دے نا پاراوی تالا را بوغو زو کی ند یوکم دا چه بنکلی وی تاسو آغئی تا سول بانکړو د مسجد چې زیاته د سو چې تا تا سو زیاته کوي او مواونتو امداد کوي کوي باندې او تقوا پرېسګارې باندې علل البره توحید باندې او تقوا سنت باندې ولا تعاونو عل الاسم ولو ولا تاونوا املګرتیان یو بل مکه ویاله الاسم په ګنا باندې او العدوان او فزياتي على الاسم پر شرك باندې على والعدوان پر بدعت باندې عبد الله تستريده معنا نقل کوي ای سمنا مراد الله اکبر چ الله داوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان تاسو مل ګرځیا دی او بل م کوي په ګنابه مراد ته کفر دی ولعدوان او مراد ته نہ بدد ته الله اکبر دا رنګ مفسیری کرام د لگا د صادق رضی الله تعالی ہونا معنا نقل کوي چې بر نه مراد ایمان تقوان مراد اخلاص نو ایمان او تقوا اخلاص کې دیو او بل مل او د اسمنا مراد کو فر ده او د او دواننا مراد تمام ګناونه تمام معسی الله اکبر تمام معسی نو چې تمام معسی تی مرادي نو مراد دا چې هر ګناه کې دی او بل ملګرتیا مکوي هر ګناه دا د مومن شان دی چې ګناه کې ورچ عمل ګرتیا نه کوي لا طاعت ل مخلوق فی معسیه الخالق وتتقل mm <clears throat> واتقوا الله ويا ريدا لنا ان الله شديد الانقام बेशक الله تعالى حسن عذاب ولده حرمت عليكم الميتا دال سلور مدवा والله اكبر نياذات المشركين نزور العباد دايس قط عن قدر من কই হারাম دي حرمت عليكم حرام کي شي دي پتا سبحانه مردارا ودامو او اغوينا بيدن کي ولا ملخين زيرو غا خلقين زيرو جزء وخنزیر حرام ده و ما او هلا او اغه کلمه اواز اوچت کلیشی اواز او هلا اواز اوچت کلیشی پاره او اوچت کلیشی ل غیر الله ده پاره د نزديق د الله تعالی به پاغه باندې چې کما کلمه ا کلمه د فسق ده چې پاغه باندې اواز اوچت شو ده د غیر الله بعضی علما کرام معنی کې یا مذبوحه خو اسره مذبوحه ده مانه ترجمه ضعیف ده او د ما نه دام بازو فقای کرام ذکر کوي هر هغه غشه چې आवाज او چت سو پاره باندې د پاره د غیر الله بس هر هغه کا کار دیووي کار کارسی آرام زمون شوخ ماناکي اغه کليما چې आवाज او چت کلاش او پاره باندې د غیر الله आवाज او چت کلې شو د پاره قد نصدقت د غیر الله به پاره باندې قرب او تحصیلې کې پاره نو باس چکر او حاصلې چې د ما زن تا نزدی که در زر در نظرو نیاز کم دا حرام دا الله اکبر و المنخنقتو او آغا خفیکل شو سارو و الموقوزتو زخمکل شو یا تکول شو و المتردیتو ارتاو شو و النتویتو پخکر وحل شو و ما اکل سبو او آغا سارو اکل سبو چې مات کاغل را لیو ال, ال, ال ما زکیتو مگر آغا چه ال ال ال کتاسو ګوره خپی شوي سرې دی ال نه شو نوغام موردار دی او حرام دی دارنګې زخمیې شوي دی ټ کوې شوي دیخوا هغه علال نکی شو نو عغام حرام دیول مطت دیا او او تا شو حالال نه شو, شو نو حرام دی وال نې کار باندې لی شو مړ شو حرام دی ه لمات کومات کو او حلال نکی شو نه حرمم دی ه کا الال دی کو نو بیا لیو وہ او عباس ملیدو تا حلال کنو جائز دے الا ما زکیتم دا د دی و ما اکل سبع سرا چیکم نو لگی ما اکل سبع سرا الله اکبر ما لیو مات کو او تور پور سور سرا چیکم نه وخا کی ولاردو نس او حلال د کو راور سے دی والا نو بس ملیدو نمخ کی نو دا حلال شو او سا بازی مفسرین داوی چه دا وال من خانقاتو دردی پوری لگی چه مطلب دا چه خفیشو سارویده او وغم لیدو تنیزده شو حلال دی که نو جایز حرام نشو بیا حلال شو زکم لیدو نبت شو دارنگ پریوتو زخمی شو د تلچه د حلال کلو د مله دونه مخ مخه نو بس حلال شو خو بازه مرضیان را پاسېدل بازه خلک خطا شو بازه مرضیان را پاسه غوي نه و ما اوهله به لغیر الله چې د غیر الله د پاره د اوما نوم او بیا د حلال کو نو وای دام جایز دی غیر سره لګي وای و ما اوهله لغیر الله ما اوهله لغیر الله به د پکهم داخل نه نو تواهی که دا پک داخل شی نو لحم الخین زیری والدم والمیتتو دیسو گناه کرده بیا دا پک این بیا داخل کلگ آفا بیا بای مردار هم چې کم ده نو آی بس مردار د ده حلال اکلا نو آغا جایز ده او ود دمو وینه چې چه بس آغا وینه بیا سنگلاله ای لامازا که تو ما بسنگلاله بیا او بلا دا چګو غلطه په نظروم وايي چې کمنه دغه ده نه نه دا بالکل غلطه وال <سؤال> منخلقات او پر کلال شي نو سې لیکن وما او هلل لغیر الله چې کمنه قابل اتفاق حرام ده هغه پر زر پیره بسم الله باندې بیان حلاليږي الله اکبر سقدر تفصيل ما مخکړه وو الله وما أكل او اجه ماس کی غل لاله و الا ما زکیتم مگر اغه چا لال کتا سو غل لرا و ما ذو بها لنصبو او که داسی شي چه استثناء دا الا امانت لکن شي باسړو اشکال بیانشته است استثناء منقتیرا ما قبل سره تعلق ده سره نشته وایا و ما ذو بها لنصو او حرام کښی دی اسو چې حلال کښو عل نصو به په در گاونو باندې په در گاونو باندې چې حلال شو دا وای الله وای ما حرام کړی دی دا حرام کړی شوی دی الله اکبر دا نه چې په در گاونو باندې بازي خلکی آی لاړ شه په دې در گاونو باندې پراتی او دا چې کم دلته کې دا سپيساو راځي او دا اغه ناس ته دا بلکې اخ وسکه زمن زمنګ د کلیسا بزرګان چې بیرونی او اندرونی کلونې لګیدل نو بیرونی و اندرونی بی لگی دلیو. او اندرونی کلونې وی لګیدل او هغه بلال له اصحاب بابا کې راځیل تا چې کمندنو پیسه لاله کو دا چې قران نیول نه ایمان چته جوړیږي ایمان دا به قران جوړیږي او چې ایمان د سود قران نه رسدا کله نو یو اداګه سیکلا اصحاب بابا له کله بل کله بل بابا, کلا بل بابا, کلا بل بابا دا انا وې ردا ایمان جوړو تا خدای پوکه تا تروسه ل ایمان جوړ نه لکن دغه خو مصیبت ته موسې بیرون اندرون کلونه ولګي او بیا چې کم نه نو د کرم بابا د قبر نه د کرم بابا د قبر نه چې د چاد اس په درد نو غله وا خور کوي وه هان دې سره د اس په درد خکيږي او هان دی سره چې کم دن د غوي درد خکيږي ماړه وای دا اصل کې ایمان د قران نزدا کړه نو کم ایمان چې د قران نزدا نشي انغه ایمان ایمان ندی الله اکبر و معذو بها علن نصب دیر خلق پدیکن سواب مبتلا دی سرحت هم د دنیا خلق شتل الحمدلله سرنای دیر الله را استاد او الله دے پنجپریان لورم هر قسمه مضبوطی آور کی چه دا کا ددی ردو نو کی او الله دے وسرا کی چه پسا کم دی چه په زور بنکو دور واستے الله را کی او الله خو چې لگون تا کی دی پنجاب ته یا خوا کنا. نو بیا لري درگاونو تا ګوراو چې کراچۍ ته شي د کراچۍ موليان په درگاونو باندې ردل نه دی عادل ډیر خدي چې پنچ پیران اهل سنت نه دی پنچ پیران اهل سنت ماري اغه نه دی, دی تکلا شمل د خپل کراچۍ ډکر درگاونو نه او کم کفریا او شرکیا چې په کراچۍ کې کیږي کی ا په بل ځای کې اډو کېږي نه په هر بهایې له سره نور سره کفری لیا د دو شرکی لیا سرا درگاون عباد دیل تکی اغیل تکړه شوائی پا غیر دو پنجاب دت د کفریاتو د دینا روزان پیسون را استیشی او آچ کم دنو ال تکی زبکو زبکولشو خلک دا غواخی خوری راولی ارد نشت سوکن را پاسی چردو که که دینو آقا پنجپریان ال تاملی گیا دی و دل تاملی گیا دی اللہ دی نورو دیر که الله اکبر دا حرام دی مورددار دی چې په درگاونو باندې حلال شي وان تاسو بالازلام دا چې تاسو قسمه او حرام کله دا چې تاسو قسمه او لاټاوی بالازلام په غشو باندې بیت الله کې غشې په راتو او بناستو یو ګډو پاره کې بغشو او هغه چې کوم دې یو باندې به لیکلو امراني ربي باندې به لیکلو نهاني ربي او بل و مهمه له باندې نو چې چابه سکار کو نو را بغه ملنګ څه دا بیت الله کې ولا ملنګان راجه راجه مو زمانہ د جاہلیت غشي بیراو بسل نو کغه شنه چې نهاني ربي د کار نکو بس وداو زنه کومه که جوان دې به دالیکلو چې امراني ربي ماته زما رب وکم کړ بیا کو او که غشی بنده به اس نو لیکل نو بیا به قسمت چو دا په دې کې دا هلو حرمت جوړ کړو نصیبونه ګورایڅه خپل نصیب ګورم دا اوسم دا نصیبونه والا دا رنګ په دې کې دا کفریا ته طریقه محمدیه کې علامہ برکویری مولا ا ذکر کوي چې دا پکیم داخل دي دا داغي د قبلی نه دي چې دا پال ګوري پال قرآنی وي یا پال برارند دا د غرکا قران خو ټول خیر او برکت برکت دی او تنه نهوسد د پاره د قران غرزو چې سپک راځوي دا آیات چرآوزی وې د دې ته اشاره کوي چې دا سپيري نه دا ته ډیره اشاره کوي دا قران باندې پالو نه او دا چې کمزان ته ال سنت په جمعات وای ال الحلوای والخانق په جمعاتونو کې بناسته قرانونه کې پالو نه ګوري و, و, و خدای د غرق ته قران سپیروالي لیلا پیدا کړه ده اللہ اکبر زالیکم فسقو دا کارونا فسقن کار دا پلیتائی دے دا دا پلیتائی کار دے فسقن دا پلیتائی کار دے کار دا پلیتائی دے دا تولو مردار ہے و زمانہ دا جائلیت کے وقل کو مردار ہے اوز یوروپیانی خوری لگیاری مرداری خوری دارنگی وما احیل لبیل غیر اللہ از هم درگاونو باندې چکمندنو دا ومازو به عل نصوب داز زونه شروع دي و ير زمانه تر ټوکلا دا ترقيده کدا جاله دارنګل غوخه د خنځیر دا چکمندنو اغه یورپین ټول خوری او خو دا انګریزان دا خنځیران خریزه کخه پکې د خنځیر خوونه راغلی خور نه پیژنې مور نه پیژنې دارنګ تمام افعال بد اغه پاغای کیوی بی بیا دارنګ ان تستقسم بالازلام دا ټول دا چکمندنو شروع دي اوس کس ما تونگورو نسبونگورو کس ما کسم طریقه دل بیا شروع کردی دا طول رسوم دا جاہلیت تی علی او ما یا دا غزمانہ که یا ایسا بیزار بشی ارکان سان چې کو په من لم دین کم دین کوم د دین استاد سونه فالا تاسو شاو مخ شونې مېریږي د دینه او خښاوني او یریږي زمانه سمانه دغه زمانه کې نه نرسپدي زمانه کې چې کلامه صله د هل او د حرمت بیان کړه چې دا داوي چې ګوره خبردار چې کم سې زونه بندګانو حرام کړې دي دا حرام نه دي دا بالکل حلال دي د زانه هلو حرمت جوړ کړه داز کم او چې کم بندګې بندگانو پا نوم بانده نظرونی آشوه ده درگاونو پا نومونو بانده نظرونی آشوه ده حرام ده دارنگ دادو چه اللہ کم حرام کردی جاغی تا حرام او آیای نو دا مساله ده بیان کرده نو خبردار پا دا وقت که کافر بستاد دین نبی زارشی او چه تا دا مساله نکه نوبیا خداسر ارسوک جوړ کای کنه مصیبت خداره یاره مون سره رادار چا جوړ د زمون کار عالمی کار دی تا د هیلو د حرمت مسله پیجندلیم نه ده تا د هیلو د حرمت مسله لیدلیم نه ده اغل از ملګری ته خبره کوله یو بزرګ راغه ارا ته چی جی خمالدار ده او وختونو نام لګیدلی خراتی جی دا سه کار دی چې چونګې دا خانادانی منسوبه باندې لکه او زما سلور بچی دی او اخو بیاده دې خراجات شو د سکول نو خرچي شو د ضح شو, شو نو دی که زو سوکم له لکه دې کې به صداشه قباحت نه کنه اغه حدیث کې راځي ډیر بچی راړي نبی عليه الصلاه والسلام وي نه بیا خبر نی بیا غریبن کو توای چې د شرک سو قسام دی خبر شرک پیجن نه چې توای نو شرک خبر نه شرک شتهایئ او بل پهې ګځ یا مسلمان کوئ ته د خللاو د حرمت مساله اوکا نو بیایا ګوره چې بیا د خلق خلک بیزاره کېږ او که نه تا سرهڅوک جوړو کې ویه یو د مسلمانانو به سره جوړي نور به د نه ټول بزاره بیالی یاوما یا انساناللهیننا. نن رازو پدان سمان کي يي سن الذين بيزار بشا کا سانچ کو بري کړي د دنستان سونه چې د هلا او د حرمت مسلهس نمنينو بس کافر و طبيعه وه فلا تخشوا ما شون ميريګي د دین او يريګي سمانه ال يوم اكملت لكم دينكما پنن رازو ما كامل کدينستان ما كامل کستان سره پاره دینستان سو مان د هلاو او د حرمت مسله چې دا كامل بيان شينو دين ال كامل کيږي اتي <تصفيق> او پورا میک اپ تاسو باندې نه د اسلام ورزی تلکم الاسلام دینه او ور میک استاسو پاره خوخ میک استاسو لپاره اسلام دینه قانون قانون د اسلام اغه مدله خوخ کو اغه قانون د اسلام الله اکبر قانون د اسلام اغه مدله غوړه کو اسلام قانون دی نور قوانینی نشته ری دا پلان کې قانون او دا پلان کې قانون الیوم اكملت لکم دینکم او دا آیات په زله حجکه پرځ د جمعه باندې راغلو نه هم زله حجبه دا آیات کریما دا راغلو او پس د مازیګرنه الله اکبر پنځه سماشيګرنه دا, دا آیات راغلو او دا آیات چرغه نو باس صحابه زيات خوشاله شو او بل دا پدې عیادت کی هر د تمامو بدعاتو دین کامل شوه دی نو چې دین کامل دی دا غي نه پسته کم بدعات راو باسي دا مردود د استابانه اور د اس وخت نشته دی ع ما اکمال تو ننظر ما پو کوستاسوپرا دی ستاسو و تو پوره میں کالي کوم پسو با نمات ياپلور ي تو او غ کستاسو لپار اسلام قانونو پ ز توض في مخمين ف سوو دی چې مخت شو پلوا کې غيررا م جاي في نووي د مع کېدون کے ل اسم گناته ف الله پب شله تعلا به او گ او دغی مدارته مفتاج شو مدي لو د ترا سیدلوی نو کبی alleles غونتی اوخره خو گوناتو نه مایل کی سمانه چہ حلال نه غنې حرام باور توای نو بیا دغه س خینزیر و یا اوخل نو بیا سرنا س گنجائش شتره هم دانا نه چې یو طرف ته د خینزیر و حمله لایویږي بل طرف ته د درگا د خینزیر غ اوخره خود درگا غل دا ورنه دا درگا د اغه نام زیاته فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بَس به شک الله تعالی به څنګه مه روباند یې سوالونکه مازه اوحلل لهم تاسو څنګه د استانات چې شې حلال کړی شوی دی د پاره د دی قل او یا اوحلل لكم طيبات وحلال کړی شوی دی تاسو لپاره پاکی د سيزونا او ما او علمتم من او ما اوغه کارو علمتم من الجوارح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا چه تالیم ورکڑوی تاسو من الجواره اغاز زخمی کا انکو تا زخمی کا انکو تا مکلبی مکلی بینا لیگلی شوی تو علیمونه اونا چه تا خودلی وی تاسو آئی تا مما دا آسنا علمکم اللہ چه خودلی وی تاسو تا اللہ تعالی فکلو مما پس تاسو دا آسنا چی سارکڑوی اغی علیکم تاسو تا وذکر اسم اللہ علی یادک وذكرو او یاد كأي نمد الله عليه پاغيبان فوقت دلقلو كي واتق الله وياريغي دى الله تعالى بيشك الله ذرح حساب والد گران دي زائكي اللارا بولي ذتوائي پاكيز سيزونا در لا حلال دي أو بل دا خكار دا آغس چې تعلیم ورکلوی تاسو اغي لرا اي سوائي دو ما خكار دا آغس چه تعلیم ورکلوی تاسو اغي لرا پی و یا بازو پا دایی بانده چه کل دا ما کئی خکار کنو دا نیده پارا شرایط تی او دا قرآن کریم ذکر کئی یا دا مینال جواری هنه زخمی کون کون بوی چه زخمی کون کئی جواری هنه شرط اول بل دا مکلی بینا تالی گلی بی درم شرط دا توانلی مون اون نا معلم بی تعلیم دی ولی ورکڑوی بل دا مما امسکنا علیکم چه تی پریدیو علتا که تا تی سارای دا نا چه تا سوزیو اگه خوڑلیوی داری چه غی ساراونکه وی تالی سارای او سالورم دا پو وقت دلیگلو کې وضکورس من مل... پینزم وضکورس من اللہ علیچ چه کلمه دی پیویلیوی دا پینز پیویلی شرایط اللہ ربولیزتو ذکر کلا بیاد روادی گورا دی زیوان دی علماء ذکر کئی و ا سپیخ کار چې کوم نه د سپیخ کار هغه او الله روا کو د سپیخ کار لیکن چې دا شرایط پکې لیکن چې دیت او ګوره نو د مشرک ذبیحه هغه مردا را کړه د مشرک ذبیحه آی مردا را ګرزوله دیت اشاره چې د سپینا مشرک لاندې ده واذكروا اسم الله ياد کینوم د الله تعالی علی پدی باند او یریگی د لانا بیشک الله لا تعالی زر حساب والری الیوم اھلل لکم طیبات نن راز حلل کشمیرستان سو پارا ا طیبات وا پاکی د سزونا و الطعام الذین اوطعم د کسانو خراکن د کسانو او تل کتاب طعام نہ مراد د کی مفسرین ذکر کین مراد مذبوح یعنی مذبوحه د کسانو چوار کله شوے دے ا اله کتاب حلل لکم حلال استا سو وطعامكم او طعام استاسو یا استاسو حلالا حلال دید دید پارا والمحسنات من ال والمحسنات من الَّذین اوتو الكتاب من قبلكم او آفاق دامن دعا مومناننا او آفاق